Всичко е светлина. Веднъж при езерото, учителя каза, Всичко е светлина. Всяка форма е светлина. Камъкът е светлина. Земята е светлина. Тревицата е светлина. Цветенцето е светлина. Един ден. Тези форми ще се изменят и ще станат пак светлина. И хората, където и да отидат, пак ще се върнат в светлината. Те ще станат светлина. Защото всичко е светлина.